اخلاقهم منصوب دای مفروضه تخت خلف خلافه دا سوک شوی مفول بی هی دی سوک شوی دی مفول بی او دچاده پورا دیو مستقیده پورا چا اهل وقت سب ده اهل حق منع کالا احل الحق متلبیسینا خلاف این خرشتی دیدی متلبیستی اچیا سرا چی دا خلاف چالا را دای نسو پس لای آقا پاریمو بطس کڑاو چیریبی دا تبیر کڑاو خان نکو بودتا دا دا دا کڑا جیدی خلاف خالو کشوائی دیدی خم مشتاکی سرا و سویرنا مکی نا خالیفینا خالیفینا یعنی زبتی خلاف شایتا شای حق دا او دوه خلაფ چې تاسو به تئ، یو خلაფ ته یو اختلاف تئ، اختلاف چې سره د دلیل دی او سره خلაფ کوو. خوشاله. اختلاف چې په هارو د سره دلیل نه یو خلაფ ته دا بغیر به دلیل یو خلაფ کړی یو مخالفت خبرات په دلیل دلیل د خلاف چاته ثابت ده صفه دیتو چې دا خلاف مراد مقربین دراو او دا تجنه خلاف ده دا حق نسبته خلاف خو بیا خو نسبته خلاف شاته متطلبین خلاف د متطلبین خلاف سره چې داخلاف چاته ده پرې شک دا خلافونه چې په دولت اخذه مسنن کړه دا غشتات په مننه مسنن په متره نه ذکر کایي ايه نه ذکر کایي نفس مساله ذکر د ټول ته خلاف لیسفستایي دا مذهب بيبي د ذکر کته مذهب ذکر مذهبینه ذکر فستایي مذهب ذکر دا ویله ذکر ورځ پرایساندانه براستری دا ذکر دا مقصد دا دا د بد خبره نه دی په دا باندې په دې ترشه ته من خلاف الاسفستایی ذکر ک شرع وکلا ته 10 خرڅو ته بدیه اتنه سکو انکار کوج داسپستایی دا دغه د پراچ چې په دې قدمه ونڅستو من خلاف الاسفستایی زکات وکاو زه کوم کوځاو بینه خلاف الله فهم ان منهم من یکر حقایق رسای دا برچې دغه دغه دپا د اعتراض اعتراض دا ور د مو متوجه شستای چې ول علم بها متحققم دغه د وسرنه خلاف کو دا سپستیاوي چې چې بچ د وسرنه خلاف کو خدای خو به د تناقض روسي اې د پکو ش سرو دي ها تناقض روسي په خلاف حقایق نه معنی رد کی حقایق شاه ول <تصفيق> <تصفيق> علم بها متحقق دغه نه دې تسکو علم په حقایق نه معنی علم په باندې تصدیق سره په تصدیق په حقایق باندې نه معنی دغه نه انکار او چې تصدیق نه وي خوشکه خو وي بیا ځکه چې تصدیق مکبر خو بیا شک ورچي او شک وي بیا چې حقایق شته او کا نو څه کې جو مونږ بیا کو شکو رغای کو ددے جے علم نشتابی ادے نہ انکار کو ول علم منہ علم حقائق مند صدا می مقدمہ جو علم میں متحقق تسدید حقائق بندشتا دادی مش تسدید تیکن دا کہ حقائق خلاف لا سپسطی اے دگی نہ خلاف کو سپسطی اے قدم نہ جدید تسدید نہ د تشکر وای خوشک بیاین حقیقت ته ښکای زکه شکه سم د نشانا یا تصور نو تصور کس نه نشانا د ایلم نه ایلم یم کوو د کیف نه د عارض نه د حقیقت دی قان دی د موجودی د کس مته نه عام موجودی وو نه نه نمه طرف ته چدی د نجيبو خلاف او حقيقه نو به طرف ته حقكته صفو ته تعروف نشته نه په شي دې پرده جايو کنه دا مختلف په دا ریځه وډاله زنه د حقيقه نه انکار کو زنه وراید مو بهانا څه کو څه دانه دي صفسته يا دري يوادو ايناديه يوادو انديا يوادو لاعديا تدري جري هذا تسيسه من انت باه انت باه مفيدامه اوتاس توضحه تششب بين يا وبالخروج اچھا او توا دي شي مدري ډالې وي و عيناديه وي عندي يا وي ولا اديا د عيناديه کی مداره دای سو داډاله دوت چه اي چی پدل تن يې حقیقت نشته ا دې هر حقیقت نشکو ک د ریښې حقیقت ته اخایې کنا نشته کته د څه د دان دا و تاسو واه میات خیالاتي په هغې سمې دي خیالات د حقیقت نه نه شاید دې نه باندې عزت عین دې ځکه چې د عناد د اهله حق سره او په تهزه زید کو د اهله حق سره او دلیل خو پداب دی ویایي زر کده دی چې یو حقیقت چې ته موجود بله دا حقیقت یو متناهی هی مله سمونه تقسیم پر شروط درې مې رودې مې کویب ځتا و انته ها وشي دا غیر متناهی دی دا حقیقت متناهی دی غیر متناهی ک متناهی دی او یو دا جز پر شروط چې ا جوزه لکه دا متکلمین وني بيدادي دای چې دا په دې او وکما د جزر کار کو جوزه را او د دې په سره جوزه لای د ځابه درې نه او کچره دې غیر متنایب مله حقیقت موږ غیر متنایبو د پغه د لای سره په د غیر متنایب کيم درای سره ځو د عابد موجو ودای انا بیا و دغینات زته ددان ست کولیش سره یعنی دا نه بي <تصفيق> <تصفيق> ميلان ته انخراف ته داده علي دي هم خبر خبر شي دي خبره ودای نبی پاین نن همزه په دې شي منه یور کر حقای کر شي اړور دې حقایګه دې شي ونه څه او دا بدل ګمونی دای ي زام کول باتن ته ويش كانه مدام بتطلع كده دي, دي ان وهم دا دا <تصفيق> <تصفيق> دا بندلش. دا بندلش. من وكالاتهم جدا حقاكه مهمه ثبوتہ وایرمو ان قابهه تن ال依托 دتا دتا اندیا وی ته ته دی اندیا دی دی چې کار نه په رسول امر د چابل وداع دیا شو زکدې دې هر شي دې عین عین معنا یې اتکاده دا عین د بیخانی د امام صاحب په اتکاده سره دا نه دې اتکاته دې دې هر شي دې او ومنهم منكر ثبوتها و يدعموا او انه ته به په اتکاده چې د اتکاده تاویری حتی ان اعتقدنا انه حتی انی اعتقدنا شې جوهر قديم وش جديد قد الجوهر وكف جوهرون وعرض فعرض او قديم فقديم او حادث حادث كايته قد القدوس بقوله حادث جديد وهم الهنديه دا بهدا مو ته کټ به جوهر وکړم نو دا یو سشن ششم جوهر او رخلامین ته کټ د قدیم اته کات چې په بوکا چې دغه هورته نو دا پاته کات چې دغه هورته په سره مشوږي ور نه دی یا اجماع مکان وي وخت او نو هم کوم کوشش دی دی جوهریت مکان ته د مو ته کده او د عریضه پرهره د دم مکان نه نو پرشت ما نه کېدنه هون دغه ځکه په امام دي سامیر ولا مارو ته کده چې سایس مودا ان الاشیاء لیسه تابعیت نه چې د اشیاء د ته کڅنه دي درم ستنه چې دا د مخبره ورشتینه بل څه ور پahar ما پahar ته ديږي تاسو مذهب څنګه داته باتلبري اته او قابلسته خو بیا مو ته قاد دته کار بان کل دا یو دغه پرابلو دی دا دغه یو کړی چې کو ته ته کار د ریمړال ا د چې د ثبوت او د لا ثبوت د علم نه انکار چې هیڅ په د حقا یک علم نشتا نم په شتا نفس الامر د ټول دا خبر خبره باندې نه دی نم په نفس الامر راځي نه دې ته کله وړي مې نه په یوث باندې علم او یک نشتا نم بلک په داسې مشته شکمن هیڅ په نو طرف ته نو 10 هو نه د هرو له حقایق نه چیرته ګل نه چې مې په پته نشته هیڅ څه بدانات و ابدانات کې بدانات درجه لمرکب ابدو دهر بمانه تر څو مړ ځای زکه چې په هیڅ نه و ځای د دال <سؤال> زپې درته به ته نه نو نس پس دا جایه مرکب او انعکاس کې نه دانت و بدانات کې نه دانت تر څو نه پیږي او په دا پیږي زنه پیړو دا خپل مختص ته و څکه چې ته خدا په طرف نه پیړ او پدان خپل په یوه باندې خبر حل جن نه پیړ او یو دا بل چې ته سب د لري د لري په متا باندې په دبل نه ځي سمجې بهر حل ودال په ثبوت علم نم په شاب یو مشزه د کوڅو شاک شاک من چې ایبشه شاک انت به شاک منس ولیسا مړ دې تا وی دا لا ادریه دی ته څه ای شا ایسو ته ترسبو چې چې دو اته تست شي په حقایق ثبوت او په ادم باندې اعتقاد او یقین هو نشته تصدیق کوم به شا کوم دای به او په تخپل شک باندې هم یا یقین دای چې په تخپل کې په داسې شک باندې په دغه هم یقین وي په اې څه خبر شاک شي ته کاني کې نور غوې کینځه ورو بیا ما ته کادي کې نه یو حقیقت دې حقایق نو کدا علم یو قسم ده علم یو کیف ته مقوله دې کیف نه ده عارض ده یا اضافه او عارض ده عارضه موجوده خارجی شت به قسم یو جوهر دې عارض دې دې حقیقت هم بیا نو تاسو وځه کیما داوا وا هغه خلاف درته ثابت شو خوښه نو دوی دې چې د هیڅ پدښاک شبيات سيځه پخپر شاکر بیاځه نه پ بیا بیا په پدښام څه دی څه دا سره سره چا واه که ته یې ساه دا کوم یو د عمر غیر متناهي روه اي تقطسل صل دی د دې دا غا غیر او یب مراد په تسلسل په معنا دې وجود عمر غیر متناهيا بل نظری چې تخسلوي نو په بل نظری سره چې تخسلوي او نظریه به خامخا انتهاوي وبدې تاسې بیر شي چې او وجود غیر متام په داس امور چې غیر متناهي دي او اوور بل فلم موجودي شي او وجود غیر متناهي بل فرق باطل نه غیر متناهي دا څنګه زیږې متنایږه په بل کې تر راځي مونږ شي چې په بل ځای کې موږه په متنایږه و او هماره ندیوي جنایزه دا دا تسلسل خو باطل دی عيوت په پدې منځ سره معنا دی لاته كيفه عند حد دا که 1 3 4 5 7 8 یا لاکھ ولاقدر 40 څخه ډېر زه د پجيندار غالي عادت ريليان دي دي في <تصفيق> النرتي د حالوم ماجرشی چې په پټ باندې د حالوم ما څه لای کنا سې کې د حالوم د پاسو شه ها حرفه او لوم منا جوړ ده امر ده شه لوم څه شه ده عمله اجماع الینا حالوم علوم معلوم لوم معلوم مقصد چې شر مدرسه څا د حال معنا دی کنا امر ده او ها حرفه تلبین دا حالوم ما او ها بیا اغا حمزا تشولا ها بیا سببشو بیا هلومة بیا هلومة باشا کنا او بيسا ها تولي ها ها خرفی تنبیشو لولومة شم دستا او بزنی خرفی نعم دا اصر شدستا چه هلومة داي هلومة اومة پا مانا ده کس سره اومة اومة اومة کس پا مانا ده نو ده کس پا سره بأم امر حاضر دی دی اوق او هل خرفه استفهام دی یا په دشه شاوو شو لمخه د فسره راوړو دا 10 شو هل اومه هل اومه شو د ساله او الغب شو شو اخر حرکت غاو لا مخو نه خمسه شو نو حلو شو شو څنګه ماته معنا اول دا هم دله استفهام منا جرکسو من سره ورشه جرن تجري او دسپدايه سال زنه غابلي جاميده چې دا وخت د کس نه کوم دتباتونه د پراه حلوم اج حلوم استعمالیږي او چې ګردار مشه کوم معلوم معلوم معلوم او خبره مېږي او دا لازمي استعمالیږي چې تعال مراده او څه استعمالیږي متادي ها حلوم شهدا او اوقدر شهدا شهدا راخذل کته نه مخې سمجھ گئے او دا جرن چې دا جرم چای دایا حال وکې شواي دی اې دغه علمدي زمیدان تاره او موږ درته مینه لایله مرادې جاری حالوم هر څه جاری ان چې د خبره تمخ شڅه کا جاری وسته یا د جرم معلومات لکته عمل رسوبه ترخه کا تجر تجر جره د سرسلام شڅه کا دا پښواړي کاروم دې کته حالوم جر وهم لا ادريا او دا کی <متزق> <متزق> <متزق> <صلاص بمخشد> <متزق> <متزق> لا ادري يا ابو داړه تاسو ویي ها دا لا ادري يا ابو چه کمبان کړلې دغه څه فسهوله ترې ولنا تحقيقا اې دای اې دغه دې پرداسکو چې دوا جوابونه کوو شاد مستدید څنګه مسلمانې تیرې د دلیل نشي هغه مقدمات د څنګه څه وی هم هم مخالف څنګه کوم مسلمانې وی کنه خاصه مقصد تحقیق ته خبرې وی تحقیق ته مدعا وی سبا اول د مدعا الزام ورسله نه په مقامه ځکه چې هغه کله شنو روماني نه به الزام ورواړي کله چې الزام پر وږي ولزامو چې مقصد نه الزام کولا ګلته الزام وروالي وی وی څنګه تحقیق کې جو ا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <بيشو سي. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جو تحقیقی شدہ غلای چې دوه ا مقدمات د مستدل څنګه سوي مسلمي او مقصد په سره تحقیق او خصوصي او اړ لازمي جواب چینه پښه د 10 مقدمه مخالف څنګه ا كده دگی مستدل تا گنمی ها نمی مسلسل دتنگا ژی مسلم مسلمه پس مقصود الزام رو استلی په من بی حالس په مدر الزام رو استلی هدف شکان بده یس تحقیقات کیجو او بل سکو الزامی جوړ کو ولا نا کیمے ولا نا التحقیقا التحقیقا ذوقه داب, जिंदगी <تصفق> <تصفق> ان قداميز ده تاميز مناسب طيب يا تاميز خبر مش او ان اننا ده تشيدو جزم بالضروره جزم بالضروره ده دي بشترشتع ودي ان ان نجزم بالضروره ام يجزم دای یقین دای بالضروره از ضروره لته معنا بل بدعام دغه قاعده د کشي چا سره تقرخص خصم کې او چا سره ته مقام د خصم دی ورته د بداعت غانه دی دانه بداعت دغه کوم او ځایګړی خبره نظری راون شو بطلو ته دوا دچا کې د بهداعت کې د بهداعت دوا د څنګه کچو ته دوا ته خدای سره معنی وایي بده نه بالقطع وي خل ملایي بالبدا نه نه بدول ته سم نه دو ان مجزم و دای بالقطع به ثبوت بعض الاشياء چه زنه شي نه خصدي ثبت دي او دال مش قطع بالعيان پس ترګه سره اده و بعضا بالبيان او بتوتر سره بیان من له دسو دواته خوښه یا دلیل سره بیان دلیل ته اكيد ایمیج یقین دای ثبوت بعداش چې زر شي نه شته هیڅ چې زر شي نه شته او په قطع او دا, دا بالعيان هداي او بلا بیان زه نه پاسل ان رایا شت ان رایا نوسته عالیه داوسه میږي کیند چې نو رایا د تاو سبق ته رمته دی نوسته وی په دې نه یی کیند وی نه پستر کار ان پستر دغه چې دغه او کله وخت میږي کیند په ما موجوده دا, موجوده دا, دا, دا, من دا موجود مو یو کې نه کې ما کاشته دلې نه نه دلمند دا زما بیره دا ورته نه وي دلې دا حقایق نه زنه حقایق ثابتول کنه نو چې زنه صاحبثو تاسو مدعا چوا چې لاشي امین الحقایق یو شاید به کلی کړی نو مطلعه وړځي ته ایجابي نو ایجابي جزئي مې وروګه جزنه شې نه من دې دې مې ځېلمстаўه په دې حق دا یې موږ دواکاس مړه فزنه من دې بل <سؤال> عيان دا دا بل <سؤال> عيان او ځنه صداي و شاع شه درځنه شې او اشياء او ته څه دا داوا بتلا دو چې شايو شاي هنده حقايق نه موجوده نه ده په شک کتره کوم ژوند به زرع به ثبوته بازن اشیاء بل عیان وبزرع عیان سمجھیدہ مشاعدا خدا صحیح نه سلام دی دی بیج رات زمينه دا سو هان دی دنه منی تحقیقي جواب کوزاوه ور دا قدمات کدا څنګه نه مسلمانو دا حقیقت تای کدا دا طرف کړه چې زر نه یې نه مشه سترګې ویني او زر نه یې خطاوته سره نه ویني بلې موږ بالکل کټاوې یقین شاه دلیل الزمي هرڅه هغه دلیل الزمي دا دی مش د دې بدیي چې متوجو شه دا اشیاء چې تاسو منځي کا توس نفیه مانستای چې دا شاینا ما توس نفیه نسبه به د مافی نه معناستای ما په دې ډول شایې توس نه مانستای بیا زه بوته چې نفیه نشتا نفیه ال لم يتحقق نفي کنافی د اشیا ثابته نشو او نفی چې نشو ثابته خو نفی او نفی نشو او نفی نه فیه څه دی؟ زړهزباق یاسب او حکم دولو او حکم تصدیق چندمه په نوسبته چې یو شي برشتره مت چې ایجابن یا سربان نو د انفی ها حکم نه حکم نه کارای حکم د نسبت سره ایجابن او تاسو یې څنګه و هکای کوله شی نه شتا نو چې نه شتا حکم د ولا غره په نه حکم شو غره د حکم شو حقیقت او کته چې نه د اشیاء مو د ثابته naw 是 parch теб ș aí nash sont dert n entertainen six ah sh a yád ne cho now foy nhafiu nnf yi nifeo n franc a sh a yd ioa nafiw difioli nf yud nifeo nsh eut nifeo n grande zwinsва nash yu,ged buying fenda s sabit to abeagat sabait sho a ged hai lam vaagat فقط سبب او انت حقك او كنفي سبب جي فنفي حقيقه من, من الحكم دايخ حكم د حكم هو ايجابي و سلبي و سبب ملي فقط سبب تشي من الحقيقه فلم نفي كده شيبه نفي ذو ده نفي او نفي نفي ثابته سره جايز ما تاجي صباحا شيء من الحكي فلم يصح مجال للطلاق ولا يفه انه ما يطمع العيناديه دا, دا خبركوا اذا كيم دليل تثوي تيومش دبر تحقيقي جواب داي او يتداي الزامي جواب داي دد تو رد كدايش پد عندي یاد او پلا در یاد باندې دارن تسیکي ویلې زکه توی ايو چې میر دا جزم بلې کیندای په ثبوت بازا شابه لایانو بازا وی بیان نو عنا دیو دا توی چې بالکل دا جزم ده خدا ده تاسو پیتہ کارشه بلل تاسو تاسو چې شه بلل دا جزم پیتہ کارشه بلل پیتہ کارشه جزم نه خوښه کرا نه ته کارشه وځه زمانو ته شهینه زته تابي حقیقت موجود بلا خپای حق فاعیت کات چې بلنه پر نفس الامر شو خو نو غودا جوز درو پڅی ویل او غاده ستیده والله سلام لا ادري او دا جوز درو پداسه بوتله شاکت پداسه مونږ سره او پاین او پاو این دیا منشی اخذیت کو پاو در چ زدمہ کبھی رس کہ تن ال عیان او بل بیان ہشتا او تہ ادارت کہ تدید من درد وہ جت تن اسلام مر نا تلوڑ تے حقیقت صحیح نفی بټ درنه نو دا دلې لري نه مې ټول تم کړی حالل ال انديا او په تو په دې کوم الله ادريا فاي اندسجي فاي شكونه و امر عندنا فيعتقدون ستل کې دي بوسه ما رحم اه ما رحم بچي دا کیم د نه او پرانشي دي کل دي دای بلکې تودا شخ مواقف پاشيري کوي ستا پدرسره باندې سره رد ده نو بزنسمن میږي چې په بارات نه سره سې تارو دوه یې سره پاينه دیار نه نه پ یې نه دیه بندشه پ یې دیه په لار دیار یو جداروند ده او ورته کې دا پونځه ده نو تر ډکه چې ته دا یې بارز جوړا جوړا وایشه دوه تاهم داروت پا ګرځولایشه خو پښو به تکدیر کوي پښو نو داسو یې این نه نایزمو به ضروره به غیر الاعتقاد به غیر به اعتقاد نمیرد یی کیندای څه ګره چوپه ثبوت چه باندې د بعضه اشیاء بالعیان او بعضه بغیر به اعتقاد نمیرد یی کیندای چې بغیر به اعتقاد نه داسې موجود دی بغیر به اعتقاد دا به چاره څه پیندیا ذ کا دیدی صاحب بھی ہوتے ہیں تے کتا نہیں تے تا کج دابا غیر بے اعتقاد نامش ثبوت جنا شاہی مند صدا ایکین دا ہے نا تا کدو ان بایر بی شاک آمیش دار نو پدا شرط پچاشون او دا تا مین نو بجیدی کلی په زاہیر شدارت سیرو پچام درسی ای پایر بی آمیش دار ویش کنا